Любов дає людині крила, робить її добрішою, спочутливішою. З ним сталося навпаки. Його добре, спочутливе серце не мало сили ділитися любов'ю будь-з ким. Він це розумів, страхався цього, і нічого не міг собою вдіяти. Він почував, що в останній час взагалі перемінився дуже. Щось стало в ньому проти нього самого і проти світу також. Він почуває себе спорідненим зі политом, чим лукією, і воднораз таким далеким від нього відчув це радісно і жахну водночас. Сам такий здоровий, дужий, сповнений живої крові, буяння життя і худий, неначе скіпка, вищаної блідості і полит, який пряде на тонке. А власне, і він пряде туди ж, тільки в поки ще не відчутній і навіть неуявній далеченій. І через те, може, мов би, вивищуватися над ним, як всі живі вивищуються над мертвими, не в змозі збагнути, що вони – одна космічна субстанція. А пристрасті Политова жива, може, вона навіть більша за нього? Тоді, може, і Полит живіший за нього. Бо що ще таке людина, як непристрасті? Пав серце і жар душі, все інше – тлін. Надіждавшись неділі, в п'ятницю надвечір пішов до млина. Млин молов, хлюпотіла вода в лотоках, погукували помолці. Біля млина стояло кілька високих возів і маж. За греблею на оболоні паслися випряжені воли та коні. Горіло два багаття. Помолці щось варили чи смажили на вогні. Вітер доносив запах розпареного пшона та підгорілого сала. Обсипаний борошном дядько носив з млина воза мішки. На палубу вийшов мельник, Лукієн батько. Невеликого зросту чоловіку, короткий, безрукаві в чузі, і щось гукав до помовців біля багаття. Вони посхоплювалися і пішли до нього. Поспішав мельник, поспішали помовці, всі хотіли ще до маковія, до спаса, намолоти свіжого борошна. Немає нічого смачнішого від пампушок і паляниць, Зі свіжого помелу з цьогорічного зерна, і намолоти на короваї та хліб до недалеких весіль. Олег спостерігав усе, сховавшись у вітті верб посеред греблі, хотів уже піти геть, і саме тоді побачив, що на палубі млина майнула дівоча постать, і він зачаївся, чекав. Ось на сходинку ступила одна боса нога, друга, дівчина йшла греблею. Руки є. Ой, хто там? Ой таке кругле, таке сердечне, таке миле, аж йому на мить зупинилося серце. «Це я! Підійди сюди!» Пірнула під відтя. Вона вся ж світилася любов'ю, але він бачив, що те світло призначене не йому. Він відбивав його, як місяць сонячне сяйво. Вдовольнявся і не вдовольнявся тим. «Що ти тут робиш?» «Та, пасу і показав на качку з каченятами, які... Щупцяли біля греблі, то ставали сторч головами, то пірнали зовсім, добуваючи з дна собі якийсь корм. Ну, то й паси. Саме цього, що вона піде, боявся найдужче. не знав, як і чим затримати, і аж отерп. І вразі йому йнуло в голові. Ото, доки я бачиш, бочковий міст, а то писарська гребля. Колись вона називалася погибельною. Погибельною? Чому? Лукійні брови вигнулися крутими дугами. Через гайдамаків. Там вони часто робили засідки на купців, на панів, на княгиню Яблоновську. Вона була зацна пані, в панцирі, на коні, при шаблі, водила свої сотні на залізняка. Але він був ще величніший, хоробріший, а отому в узводі, бачиш? Залізняк скарав пана Думковського і пани Чая Блуновського. Той саме їхав свататись до княгині Ядвіги Молодшої. Їхав свататись і його порубали. Він сам наштрикнувся на лезу кинджала, не зміг дивитись в очі Залізнякові. Лукієне обличчя вигострилося, в очах зайнялись вогники цікавості. А який він був, Залізняк? А ось який. І Дуба став незвичний кінь. Нарет ним золотий, то й знак реша копитами, і фриска ніздрями, як звір. Погодаль, бить хрест кладу, перед престолом святим чолом б'ю, то сокіл, то витязь в плечах аршином не перекрить, лицем першого бачу, очі горять, як оливки в лампадах, вуса вуста не перекривають, як барвінок зовсім молод, чолом високий та нерум'яний, А як бронза на стольниках блищить, Собою статен і силу, видать, має нелюдську. Отакий От був залізняк. Лукія вся подалася до Олега, В очах горіла синя напруга, Нижня губка була прикушена. Так робила, коли вельми хвилювалася. Ой, гарно як, фриска ніздрями. Який же козак, як барвінок. Таких тепер немає з сумом. На мить Олег аж подосадував, що той козак-залізняк отако враз разом з конем стрибнув в лукієне серце, накрив тінню його самого. «Звідки ти все це знаєш?» – допитувалася дівчина. «У нас тепер і згадувати про гайдамаків не можна. Щось таке був розказав на колодках Кіндрат Плиска. Так одразу ж прилетіли жандарми, і забрали його, немає й понині». А ти не боїшся? Не боюся, мовив Олег, я також був з ним. Засміялася, який ти з повагою. І все знаєш про Залізняка? Все. І про нього самого, і про наречену його Олену Черемшину. Розкажеш? Розкажу. У монастирі задзвонили до вечірні. Лукія Тричі перехрестилася, за нею невміло перехрестився і Олег. Я зараз поспішаю. Приходь у неділю сюди. Підемо разом у ліс. Приходь з Іполитом. Іполит, він виїхав. Олег сам не віддав, як зірвалося з його язика. Крутилося всі ці дні на мислі. Він його затопкував, затопкував кудись у глибінь. І ось воно випорснуло поза його волею. Мабуть, надто прагла того душа.